În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Minunat este Dumnezeu într-sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Fras creștini, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă prăznuiește astăzi pe unul dintre sfinții proroci, cel mai înflăcărat proroc, Ilie Tezvitean. Acesta s-a născut cu vreo 600 sute de ani înaintea Domnului Hristos și s-a născut în țara Galaadului, într-o cetate numită Tezvi, pentru care i se mai zice Tezviteanul, Ilie Tezvitean. Tatăl Sfântului Ilie se numea Sovac și era din neamul marelui preot Aron. Când a născut Maica sa pe Sfântul Ilie, tatăl lui a avut o vedenie minunată. Niște tineri îmbrăcați în haine albe erau împrejurul prorocului și îl înfășa în flăcări de foc și îi da să mănânce văpaie de foc. spământându se tatăl lui, s-a dus la Ierusalim și a spus preoților vedenia aceasta unul dintre preoți care era văzător cu Duhul i-a zis, Omule, nu te teme, că pruncul acesta va fi locaș al luminii darului lui Dumnezeu, iar cuvântul lui va fi lucrător și puternic ca focul. El va judeca pe poporul lui Israel cu sabie și cu foc. Mergând acasă, sovac tatăl Sfântului Ilie, aștepta cu nerăbdare și frică să vadă ce va face pruncul? Când s-a făcut mare Sfântul Ilie, însă a iubit viața curată, trăind în feciorie și înclinând spre darul preoției. Cugeta întotdeauna la legea lui Dumnezeu. Crescând mai mare cu trupul și cu sufletul, se ducea adesea în pustie, unde prin rugăciunea cea fierbinte stătea de vorbă cu Dumnezeu arzând ca un serafim de dragoste pentru Dumnezeu. În vremea aceasta mari erau fără de legile pe care le săvârșea poporul lui Israel, Împărații petreceau în păgânătatea cea protivnică lui Dumnezeu. Cei mai mari ai poporului și judecătorii săvârșeau strâmbătăți. Poporul slujeau răciunii idolești și se tăvăleau în necurăție și desfrânare cu toții. Iar pe fiicele și fiilor le aduceau ca jerfă demonilor. Cei drepți și curați care se închinau adevăratului Dumnezeu erau prigoniți, aruncați în închisori și în primești mari și dați morții. Sfântul Ilie, văzând toate acestea, îl durea inima și plângea pentru pieirea sufletelor celor păcătoși că erau rătăciți și plângea și pentru prigonirea dreptilor Lui Dumnezeu. Dar mai deoseb se mâhnea pentru necinstirea adevăratului lui Dumnezeu. Așa că a început Sfântul Ilie să se roage Lui Dumnezeu să-i întoarcă Dumnezeu pe păcătoși la pocăință, în vreun tip care El știe. Sfântul Ilie s-a rugat să-i pedepsească, căci nu vrea să se întoarcă. Și văzând că Dumnezeu întârzie să-i pedepsească, a îndrăznit cerând ca să-i poruncească lui să pedepsească poporul și pe toți călcătorii de lege care s-a depărtat de Dumnezeu. Și atunci s-a rugat lui Dumnezeu ca să aducă la îndeplinire rugăciunile lui. În vremea aceea peste Israel împărățea Ahav, cel mai fără de lege împărat, avându-și scaunul de domnie în Samaria. Ahav și-a luat de nevastă pe Izabela, fica împăratului Sidonului. Ea a adus cu sine în Samaria pe idolul Baal, urăciunea Sidonului, căruia a început a-i se închina tot poporul. Acest Ahav, împăratul, a supărat pe Dumnezeu mai mult decât toți împărații de dinaintea lui, fără de legile lui fiind fără de număr căci a construit o casă mare unde a pus pe idolul acesta, Baal, pe Dumnezeu nevestei lui, și a plătit să-i slujească acolo vreo 800 de popi și să-i aducă jerfă lui Baal, adică deavolului. Printre jerfele ce le aduceau erau acestea, jocuri, cântece pentru desprânare, băuturi și mâncări pentru îmbuibare, Apoi petreceau un desfrâu fără rușine ca dobitoacele prejurul acelui idol. Iar la alte sărbători ale acestui idol făceau foc până se înroșea idolul, căci era de metal, și aruncau acolo pe copiii nevinovați din brațele mamelor lor, în gura idolului aceluia ca hrana a lui. Și se topeau bieții copilași până ce se făceau scrum, și umpleau văzduhul de fum și miros de carne de om. În timpul acesta poporul trebuia să se plece cu genunchii și cu fața la pământ în fața acestui idol, făcând închinare ca înaintea lui Dumnezeu, care nu voia să se supună și să facă aceste urgii, adică să joace, să desfrâneze, să cânte, să bea și să mănânce acele necurății, și care nu se plecau cu genunchii la pământ din porunca Izabelei, împărăteasa erau omorâți în chinuri grozave. În această vreme, sfântul prooroc lui se umplu de și mânie, se duse la regele Ahav și îi zise... Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al căruia slujitor sunt, că în anii aceștia nu va mai fi nici rouă, nici ploaie pe fața pământului, decât numai după cuvântul meu, când voi zice eu. Dar împăratul acesta, Ahav, care nu credea în Dumnezeu, nu i-a păsat de ce a spus Sfântul Ilie, fiindcă credea că ploaia le-o dă idolul Baal, în acest timp Dumnezeu îi spuse Sfântului Ilie să se ascundă la un pârâu anume Horat, prejurul Iordanului, de unde va bea apă și unde corbii îi vor aduce pâine și carne. Secând pârâul din cauza acestei secete mari, Dumnezeu îi porunci să se ducă în sarepta Sidonului la o femeie văduvă care îl va hrăni. Și astfel se împlini trei ani și jumătate de foamete în tot pământul. Foamete care vălise nu numai pământul, dar se case fântânile, râurile chiar și mările. Atunci mureau de foame păsările, animalele, oamenii, femei și copii. Cerul era ca de aramă, iar pământul de fier. Peste tot era chin și jale, zberau vitele, pau copiii, suspinau bătrânii, iar Sfântul Ilie era hrănit de Dumnezeu în casa văduvei aceleia, că se înmulțea mereu făina și unde lemnul în ei. Atunci au început să cunoască că au supărat pe Dumnezeu, dar regina Izabela dicta acolo și nu putea nimeni să i se împotrivească. Atunci Sfântul Ilie se înfățișă înaintea împăratului. Împăratul, plin de mânie, îi zise, Tu ești cel ce răzvrătești pe Israel”. Dar Sfântul Ilie a răspuns, Nu răzvrătesc eu pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, căci ați lăsat pe Domnul Dumnezeul nostru și ați mers după idolul Baal." Acum adună tot poporul lui Israel la mine în muntele Carmelului și pe toți popii, pe cei 450 de proroci fără de rușine, a lui Baal și pe cei 400 proroci mincinoși care mănâncă din casa Izabele. Și a trimis împăratul pe toți, așa cum a zis Sfântul Ilie, în muntele Carmelului. Și s-a apropiat Sfântul Ilie către toți și le-a zis lor, în fața la tot poporul, până când veți șchiopăta de-amândouă picioarele voastre. Dacă Domnul este Dumnezeu adevărat, mergeți după dânsul, iar dacă este Baal Dumnezeu, mergeți după dânsul. Poporul nu i-a răspuns nimic. Iată, zice Ilie, suntem aici, eu, prorocul lui Dumnezeu și prorocii cei mulți ai lui Bal. Aduceți-ne doi viței pentru jerfă și să nu le puneți foc. Drept aceea, peste a căruia jerfă va cădea foc din cer și va arde, când ne vom ruga, al aceluia este adevăratul Dumnezeu și tot să se închine înaintea Lui. Cei ce se vor împotrivi să fie dați morți. Poporul lăudând cuvintele prorocului Ilie a strigat, bun este cuvântul acesta, așa să fie. Așadar au fost aduși doi viței în mijlocul poporului, și Sfântul Ilie a zis către prorocii idolești, Alegeți-vă un vițel și aduceți voi jerfă mai întâi, că sunteți mai mulți. Iar eu sunt singur. Și rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea foc din cer și să vă ardă jerfa voastră. Prorocii lui Baal au făcut așa. Și de dimineața și până seara au strigat și au chemat numele zeului lor Baal, dar în zadar. Sfântul Ilie, văzându-i cum strigă, cum se chinuiesc, a strigat la ei bazjocorindu-i și zicându-le, strigați mai tare, că poate doarme, sau are vreo treabă de făcut, sau să o fi îmbătat, treziți-l, să audă Iar ei strigau tare și se băteau cu bicele până șneau sângele din venele lor. Venind seara, Sfântul Ilie, i-a dat la o parte și a zis către popor, apropiați-vă la mine. Și luni 12 pietre, a făcut altarul, a așezat lemne deasupra, a tăiat vițelul în bucăți, l-a pus pe lemne, a săpat șanț în jurul altarului și a porunci poporului să toarne apă peste lemne și peste jerfă de trei ore, că se umpluse șanțul cu apă. Atunci Sfântul Ilie privind către cer, în genunchi a strigat către Dumnezeu zicând: Doamne, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, ascultă-mă pe mine robul tău și trimite foc peste această jertfă, ca astăzi să cunoască acest popor că tu e singurul Dumnezeu al lui Israel. Ascultă-mă, Doamne, ca să se întoarcă și să urmeze credința noastră. Și o minune sfântă a lui Dumnezeu. În clipa aceea a căzut foc mare din cer și a mistuit toată jertfa, lemnele, pietrele, apa și țărâna de prin prejur. Atunci poporul văzând acestea a căzut cu fața la pământ și s-a închinat zicând, cu adevărat, acesta este Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeul lui Ilie, afară de El nu este alt Dumnezeu. Atunci sfântul Ilie a zis către popor, „Prindeți repede pe prorocii lui Baal și pe toți popii, nici unu să nu scape. Și prinzându-i pe dânsii, i-a dus Ilie la râul Chison și i-a înjunghiat pe toți acolo, aruncându-i în valurile râului. Acestea toate s-au făcut în fața împăratului Ahab. Apoi sfântul Ilie a zis împăratului, să se grăbească, să plece, că ploaie mare va cădea pe pământ. Iar Sfântul s-a dus în munte să se roage, să trimită Dumnezeu ploaie pe pământ. Și cerul s-a deschis la rugăciunea lui Lie și pământul a fost adăpat din destul cu ploaie. Văzând împăratul Ahav minunea aceasta, și-a cunoscut rătăcirea și s-a întors acasă plângând păcatele sale. Multe minuni s-a mai făcut Sfântul Ilie. A și pe fiul vădovei, unde era găzduit. A despărțit Iordanul cu cojocul. S-a rugat și a venit foc din cer peste cei ce îl căutau să-l ducă la împăratul de două ori, câte cincizeci. I-a mistuit focul lui Dumnezeu. Sfântul Ilie a văzut și pe Dumnezeu într-un chip minunat așa pe cât a fost cu putință omului să-l vadă. Când s-a apropiat vremea să-l ia Dumnezeu la cer, a cunoscut cu Duhul și călătorea împreună cu ucenicul său Elisei, pe care îl dăduse Dumnezeu ca să-i slujească și să-i țină locul. Au ajuns amândoi la Iordan. Sfântul Ilie a despărțit apa Iordanului în două cu cojocul său, apoi a trecut amândoi în cealaltă parte, dându-i Dumnezeu darul îndoit lui Elisei, prorocul. Pe când vorbeau ei amândoi, s-a coborât între ei un car de foc și cai de foc, și Sfântul Ilie a fost răpit la cer. Iar Sfântul Elisei privea cum se înălța Sfântul Ilie spre cer în acel car și cu cai de foc și cu ochii în lacrimi zicea, Părinte, Părinte, carul și cai lui Israel ca și cum ar fi zis, O, Părinte, Tu ai fost toată puterea lui Israel a poporului, cu rugăciunea Ta și cu râfna Ta așa a fost, de s-a îndreptat toate în țara noastră acestea au fost cam pe scurt din viața Sfântului proroc Ilie tezvitean. Frați creștini, cele ce s-a întâmplat cu poporul lui Israel și cu Sfântul Ilie, așa se întâmplă și cu noul popor Israel, care suntem noi creștinii cei de astăzi. Iată, ni s-a dezlegat și nouă problema cu Baal și cu popii lui că toată lepădarea de Dumnezeu a acestui popor, toate păcatele și rătăcirile lor, le găsim și la poporul nostru creștinesc. Creștinii au părăsit pe Dumnezeu și slujesc lui Baal. Balurile care sunt până în zilele noastre sunt o rămășiță din ceremoniile aduse și închinate idolului Baal. Fetele și femeile care au fost alese regine ale balului. acestea, dacă nu se pocăiește și nu se îndreaptă cu pocăință, vor avea parte cu regina Izabela, care se închina idolului bal, în focul iadului, în chinurile de acolo. Iată Sfântul Ilie stă împotriva celor ce joacă, celor ce dansează la baluri. El a înjuncheat ca pe boi, pe toți popii lui Baal, să fie ca o pildă vie pentru toți cei ce joacă sau aprobă jocurile și dansurile, căci acestea sunt socotite închinare la idoli. Așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 7, Să nu fiți închinători la idoli ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezu să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Sfântul Apostol Pavel le trăgea atenția creștinilor de atunci să nu facă ce au făcut acel popor în pustie care a pierit ca la trei mii din cauza acestui păcat mare. Dar oare Sfântul Ioan Botezătorul, nu i s-a tăiat și lui capul din cauza acestui păcat al jocului? Când a jucat fata cea desfrânată și Irod a făcut jurământ că îi va da va cere, chiar și jumătate din împărăția lui, iar ea a refuzat orice și îndemnată de diavolul și de maica sa, i-a cerut capului o Ioan cel mai mare proroc. Sfinții apostoli oare n-au fost prigoniți și omorâți din cauza că au convertit pe jucătoare, pe desfrânate la creștinism? În vremea sfinților părinți care se adunau în sinoade, dansurile oamenilor erau mai nevinovate, mai primitive și cu toate acestea sfinții părinți au văzut că sunt departe de Evanghelie. De aceea la sinodul al șaselea și al șaptelea condamnă jocurile ca neconforme cu viața moralei creștine. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, unde sunt cântece lumești, jocuri și dansuri, acolo e toată gloata dracilor. Într-o astfel de adunare e Sodoma și Gomora, aici stă față-înfață față, Ahriman și Ormuz, care are prilejul să-și ridice capul cu îndrăzneală, adică care cere închinare la idol. Dacă Sfinții Părinții noștri le condamnă acestea și ne spun că e un păcat și nu le aprobă, noi de ce le găsim de bune? Nu observăm că mai întâi supărăm pe Dumnezeu, fiindcă de la jocuri, de la băuturi, distracțiile acestea, iese un izvor de fără de legi și de păcate mari. De la baluri și serate au rămas o mulțime de fete necinstite. Și apoi au urmat pruncii avărtați, crimele. Cât s-au junghiat cu cuțitele? Câți tineri, câte tineri nu s-au îmbolnăvit de plămâni și au murit fără de vreme de la dansuri, de la baluri, de la jocuri, de la nunțile cele însoțite de aceste urgii. Ca o furtună ce se dezlănțuie peste omenire, așa s-au întins bolile de la toate aceste păcate mari, căci oamenii au uitat de tot ce e sfânt. Nu mai țin seama de nimic și nici de bunul Dumnezeu. Au devenit nervoși că-și fără frică deschid gura și lânjură. înjură. Unii au alunecat și în patima aceasta jocului de noroc. Aici stau unii neclintiți, cu mintea încordată, ore întregi și chiar zile nemişcați, încât o cămăruță undeva, în fum de tutun cu aer închis supraîncărcat. Acestea toate le rod nervii, văzând cum își distrug banii și averea, își pierd și mințile și familia și copiii toți, și apoi se silucit și ei. Câte șerfe de acestea n-au căzut în ghearele demonilor de la aceste urgii păcate. Iată ce roade bogate cu lege diavolul, de pe urma acestor păcate, fiindcă au lăsat pe Dumnezeu și legea lui și se închină idolilor, jocurilor, petrecerilor, demonilor. Așa făcuse și poporul evreu în vremea Sfântului Ilie. Se lăsase de legea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu și înclina spre patim, închinându-se idol lui Bal și jocurilor și petrecerilor în locul lui Dumnezeu. Oare creștinii noștri nu fac tot așa? Oare creștinii noștri n-au așezat televizorul în locul Sfintelor Icoane spre răsărit și în loc să se închine lui Dumnezeu, se închină idolilor pe care îi văd în el, jocurilor de și la toate icoanele necurate care se arată acolo? Oare pe canalul acesta nu-ți vine în casa ta creștine toți furcații, toți desfrânații, toți necredincioși și hulitorii și râde cu tine, râzi cu ei în fața lui Dumnezeu, în fața icoanelor și mai vrei să-ți asculte rugăciunile Dumnezeu? Aceasta nu e o lepădare de Dumnezeu ca cei din vremea Sfântului Ilie. De aceea, părinții noștri, ne-au spus și ne-au lăsat scris că un mare păcat, un mare rău și în viața aceasta, și în cealaltă nu mai vorbim pentru suflet, se desprinde de aici, din aceste rele. De aceea părinții să nu se mai plângă că îi bat copiii, că-i dau afară din casă, că nu-i ascultă, că sunt bețivi, tutunari, curvari, și nu vor să mai asculte de Dumnezeu, nu le mai trebuie biserică și rugăciune, nu se închină cu metanii la pământ, nici câteva minute înaintea lui Dumnezeu. Dar nopții întreji nu se mai satură, dansând, jucând la nunți, la baluri și la toate locurile acestea stricate. Dar câte ore stau, Lângă idole aceștia, câte nopți nu petrec la baluri, la jocuri de noroc, la nunți. De aceea copiii care se zămislesc în aceste momente necurate, Ies viermănoși, ca fructele acelea care apar viermii, abia atunci când se coc. Tot așa și ei, când se fac mari, sunt plini de duhuri necurate, de vicii, de viermii patimilor a idolilor și ca și cei din vremea Sfântului Ilie. De aceea părinții să nu se mai plângă că-i bat copiii și că-i dau afară din casă, ci să ia aminte și să se întoarcă cu toții la Dumnezeu, până nu e prea târziu. Apoi câți creștini fac ca împăratul idolatru? pe care l-a mustrat Sfântul Ilie pentru necredința lui, căci a trimis sol să întrebe idolii și prorocii mincinoși dacă se face bine sau nu, căci era bolnav. Nu fac oare și creștinii noștri tot așa când se îmbolnăvesc? Aleargă mai întâi la descântece, să le toarne cositorul, să le descânte în multe feluri, să le dea de băut și de mânjit lucruri descântate. și până acolo au ajuns vrăjitoarele să le dea băuturi de unde a scăldat mortul. Cine bea acea apă de unde a scăldat mortul, așa să-i stea ochii și gura cum sta a mortului. Să nu mai poată zice un cuvânt, să fie mut, să fie surd și să facă toate cum zice nevasta. Că femeile sunt cele mai multe care au păcatul acesta de a leargă la vrăji, la descântegi. Și după ce se mânjesc și beau fel de fel de spurcăciuni, și mai rău să fac oamenii unii, sau pentru că nu țin mult farmecile acestea, unele mai vin și pe la biserică zicând, să mai încercăm și prin slujbe, după ce s-a dus la diavol. Iată rătăcire, iată lepădare de Dumnezeu. Cum să mai asculte Dumnezeu rugăciunea acestora care întorc spatele și se duc la deavolul să ceară ajutor? De aceea nu se tămăduiesc mulți, de aceea nu le ajută Dumnezeu și nu le aude, nu vrea să le audă rugăciunile. Apoi al păcat tot așa de mare și înfricoșat este păcatul înjurăturilor, hulelor, luării numelui lui Dumnezeu în deșert, care este una din poruncile cele mari, din cele zece porunci date de Dumnezeu, unde zice să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Cel care hulea în legea veche pe Dumnezeu, era omorât cu pietre, fără iertare. Aceasta era pedeapsa fără iertare. Îl scotea într-o piață și acolo arunca cu pietre tot și îl omora pe acela care l-auzea înjurând pe Dumnezeu. Dar acum câți oameni deschid gura și înjură pe Bunul Dumnezeu care ne hrănește, înjură cerul, soarele, luna, stelele, sfinții, grijania, lumina, raiul și toate cele sfinte. Cum de nu se deschide pământul să înghită pe acești nelegiuiți? Cum de nu se pogoară foc din cer să ardă pe acest culitoriu? Dar va fi o dată. Răbdarea lui Dumnezeu e mare. De nu se vor întoarce, prăpădul îi va stinge pe toți. Omule, cum vei da tu față cu Dumnezeu? Când îți va ieși sufletul pe gura aceea spurcată, tu care înjur pe Dumnezeu, cum vei sta în fața lui? Creștine, ce îndrăzneală mai ai tu la Dumnezeu să te rogi, să te ierte? Tu care ai înjura și ai puli pe Dumnezeu. Grozav lucru ea cădea mâinile lui Dumnezeu. Opriți-vă slugi obraznice, opriți-vă până nu e prea târziu. Așa îl iubim noi pe Dumnezeu. De ce te împrietenești tu creștine cu diavolul, cu sarsailă, cu aghiuță, cu ucigă toacă? Ducă-se pe pustii. Cum poți lua tu parte la întunericul acesta? Cum poți trece de partea necuratului când tu te-ai lepădat de el la botez? Nu vezi, frate creștine, cum a reușit el să facă lumea, să înjure de tot ce e mai sfânt și mai curat? Pe Dumnezeu, cu tot ce aparține, îl înjură și copiii. Și un nume mai înjură copiii atât de scump. Numele de mamă. Mare păcat fac mulți și cred că nu e nimic. Mai înainte înjurau oamenii josnici, oamenii inculți, face birjarii, pușcăriașii și hoții. Aceia înjurau atunci. Dar acum s-au înmulțit și înjurătorii că cei mai urât în jură, oamenii pretinși culți. Și copiii de la cea mai mică vârstă au învățat în și de la părinții lor. Ce păcat mare grozav! Fericitul Ieronim spune că niciun păcat nu e mai mare ca hula. Iar Sfântul Augustin zice, cine înjură numele lui Dumnezeu și cele sfinte, fac tot același păcat ca și aceia care l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Adevărații creștini, domnitori, împărații, regii, domnitorii care au fost înainte, n-au putut să sufere, să audă cum înjură oamenii și cum hulește cu gura ampuțită a omului pe Dumnezeul cerului și al pământului, pe împăratul împăraților, pe regele regilor. N-au putut acei creștini, domnitorii. Pentru aceasta au pus niște legi foarte aspre, căci unul dintre ei a pus pedeapsa ca să îi se găurească limba celuia care înjura. Îl înfiera cu fierul roșu pe frunte. Altul a spus ca să-i închidă în casa de nebuni pe toți hulitorii. Altul da amenzi și sume mari celor pulitori. Cine hulea a cincea oară era legat în piața publică, în văzul tuturor. Iar la a șasea hulă îi punea fierul roșu pe buza de sus. La a șaptea îl înfiera și pe buza de jos. Iar de nu se îndrepta îi scotea limba din rădăcină. Aceasta era pedeapsa în vremea creștinilor noștri. Adevărați. Deci, fraților creștini, în înarmați-vă cu râvna Sfântului Ilie, ceea ce trebuie să băgăm de seamă noi toți creștinii, că Sfântul Ilie era unul din cei mai înflăcărași, era poate singurul, cum spunea, care a avut curajul să mustre pe toți și pe împărații de atunci cu cuvântul pentru hule și pentru depărtarea de Dumnezeu acest lucru al râfnei trebuie să-l avem noi toți creștinii și mai ales dumneavoastră ca părinți să pedepsiți copiii când îi vedeți că jură, când îi auziți, pedepsiți-i că faceți lângă un bine mare, îi scăpați de focul iadului, de muncile cele de veci. N-aveți frică de nimeni, nu vă rușinați a pe Domnul, care a făcut cerul și pământul și toate cele ce sunt drânsele văzute și nevăzute. Temeți-vă de El, de Dumnezeu și dați-i slavă, că încă puțin va mai fi și va veni pe norii cerului să plătească fiecăruia după faptele Lui. Haideți, dar, fraților, luați hotărâre chiar acum ca să vă lăsați de toate păcatele. Nu vă luați după lumea aceasta rătăcită și mincinoasă. Oricine vă va spune că nu e păcat să faci cu tare și cu tare. Nu vă lăsați duși în eroare și în rătăcire. mustrați și spuneți-le în față că este un păcat. Nu-l scornim noi acum, cum cred unii popii. Ați auzit că sfinții lui Dumnezeu și soboarele, sinoadele, au spus că e un păcat mare, un izvor de fără de legi. Duhul Sfânt a știut, de aceea a zis, păstorii au făcut fără de lege împotriva mea și proroci au prorocit într-un bal și au umblat după cele netremnice. Pentru aceasta însă mă voi judeca cu voi, zice Domnul, și cu fiii fiilor voștri mă voi judeca. Nu vă luați după nimeni, și nici după cei ce se încred în știință numai. Că-și mare este puterea lui Dumnezeu, nu a omului. Omul este o părâmă de nimic. De ce învățații lumii nu reușesc să închidă rubinetele cerului, să nu mai plouă unde plouă mult? Să nu mai înnece recolta și oamenii cu totul? De ce nu reușesc învățații? Ca să facă să plouă acolo unde nu plouă. De ce nu opres soarele să nu mai doborească, să usuce pământul și verdeața? De ce nu opresc cu tremurile sau să anunțe măcar cu câteva ore mai înainte ca oamenii să poată ieși din casă? Știu ei câte stele sunt pe cer și ce mai există mai sus de ele. Nu vă înșelați! de nu va potrivi Dumnezeu ploaia și căldura, vântul și lumina și zăpezile și gerurile, trăznetele și fulgerile chiar. Nu se face nimic pe pământ, nu vom mai avea ce mânca. Nu vedeți că Dumnezeu strică planurile oamenilor? Câte nu plănuiesc oamenii, că vor face și vor drege le dă peste capă în câteva secunde toate planurile. Toată nădejdea noastră să o punem în Dumnezeu, nu în oamenii care râd de puterea lui Dumnezeu. Un singur lucru ne rămâne de făcut, să ne recunoaștem păcatele și să ne întoarcem la Dumnezeu prin pocăința adevărată și cu lacrimi, că e vremea de plâns. E vreme de pocăință să recunoaștem că suntem păcătoși și să ne întoarcem pe calea cea adevărată, așa cum a zis Sfântul Proroc Ilie, să-L cinstim pe Dumnezeu, să-I mulțumim pentru ce ne-a dat și să venim aici acasă la El să-I aducem laudele și jerfele noastre sufletești și trupești. Doamne Iisuse Hristoasă, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Israel și al lui Ilie, prorocul, și al tuturor sfinților părinților noștri, Auzine ne și pre noi astăzi, Doamne! auzine ne și trimite focul Duhului Tău cel Sfânt și primește Tu jerfa inimilor noastre. Ție, Doamne, ne predăm cu tot ce avem pe acest pământ. Sănătate! frumusețe, bogăție, auzi-ne, Doamne, și fă să cunoască și necredincioșii că Tu ești Dumnezeul nostru. Auzi-ne, Doamne, și fă să se rușineze cei ce se luptă împotriva Ta, cei ce nu vor să se închine ție Dumnezeul cerului și al pământului, Creatorul celor văzute și nevăzute, și fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Amin.